що ж ти хотіла, дівчинку моя?» – втішала Гілфорд Мері «У тебе наречений за морем, а Брендону, як ніяк, уже двадцять три роки Повинен же він був рано чи пізно одружитися Але ж він не просто одружився, схилипувала Мері Він кохав її І кохає так сильно, що навіть не побоявся потрапити в опалу Справді... При дворі тоді багато хто засуджував Брендона за те, що він відповів королю, який його виховав такою неслухняністю. Придворні заспокоїлися тільки після того, як Чарльз упав у ноги Генріху Сомому, вимолив прощення, пообіцявши ніколи не бачитися з Анною Браун. Та все ж подейкували, що Брендон час від часу відвідував покинуто за монаршим повелінням дружину. Принцеса ж про це не знала. Вона була щаслива, що Брендон знову розважає її, і як же галасливо ставало в королівських покоях, коли вони сходилися разом. Спадкоємець простолу Генріх, його сестра-підліток і чарівний Брендон. Роки минали, померла королева мати. Помер і Генріх VII, родоначальник династії Тюдорів на троні Англії. Королем став його син, 17-річний Генріх VIII. Він одразу підняв усіх, хто був у немилості за його батька, і чар за Брендона в тому числі, Катерину Рагонську також. Молодий король давно зацікавився рудоволосою, сіроокою, іспанкою і обвінчався з нею за першої ж нагоди. Потім була найтріумфальніша коронація. Генріх став королем Генріхом Восьмим, а Катерина Аргонська – його королевою. Почалася нова ера – час святкувань, балів і веселищів. Величезна скарбниця, яка залишилася після скнари Генріха Сьомого, дала юному королю можливість засліпити світ досі небаченим блиском придворного життя». Тепер не побувати при дворі було соромно, а Генріх немов заповзявся довести усьому світу, що такого царювання Англія ще не знала. Розваги змінювали видовища, полювання і страти. Генріх поспішив послати на плаху двох найближчих радників свого батька, заступитися за яких, помираючи, просив сина король. Але Генріх швидко забув про це, як забув і на прохання батька не одружуватися з удовою власного брата, адже ще раніше старий король розчарувався в союзі з Іспанією. Та Генріху подобалася Катерина, і тепер, коли над ним не тяжіла батькова влада, він мав намір чинити лише так, як йому того захотілося. При дворі розважалися. На турнірах королева Катерина і принцеса Мері з оздобленої трибуни плескали в долоні перемогам короля Генріха, коли він боровся з Чарльзом Брендоном, Едвардом Говардом, сином Леді Гілфорд Генрі та іншими блискучими юнаками, незмінно виходячи переможцем. А фейерверки і полювання, а катання під музику по темзі в такі романтичні ночі повного місяця – Принцеса Мері почувалася щасливою у вирі придворних свят і повторювала, що коли стане королевою Кастильською, неодмінно організує при своєму дворі такі ж розваги. Але знову ж, варто було Чарльзу Брендону свиснути під віконцем, і принцеса бігла до нього, мов собачка. Гілфорд сердилася, її мучили перечуття – але що вона могла вдіяти? Король балував молодшу сестру добистями. Королева всіляко їй потурала, і ніхто не замислювався, чому майже член королівської родини Чарльз Брендон так багато уваги приділяє молодшій принцесі. Принаймні не вважали це чимось гідним уваги. І хоча шлюб Чарльза з Анною Браун було вже анульовано, при дворі знали, що не за горами його одруження з літньою, але неймовірно багатою вдовою – леді Маргарет Мортімер. Що ж стосується Мері, то їй дозволялося і прощалося все. Вона була такою гарненькою, чарівною, веселою. Навіть манірна королева Катерина дивилася крізь пальці на її дитячі витівки. Саме це потурання королеви і призвело до трагедії Була зима, меріще затемно звеліла залити паркові доріжки водою І забавлялася зранку, затягаючи на ковзанки придворних Реготала, бачачи, як вони падають, як підводяться, потираючи забиті місця Леді Гілфорд ніяк не могла її вгамувати, і хоча вже час було йти на заняття, Мері всіляко уникала наставниці, тікала, а потім знову кликала когось до небезпечного місця, показуючи з хутряної вилоги своїй мех маленький кулачок. Зрештою, Леді Гілфорд не витримала і, сказавши Мері, що там в неї ще пошкодує, рушила в бік сірг стін Гринвічського палацу. Ах, якби вона тоді не пішла. Буквально через півгодини в покої влетіла Мері, надзвичайно бліда. «Я дуже погано себе почуваю», – заявила вона, на ходу скидаючи плащ, чаровики, пірнаючи під ковдру. «У мене були дживіт і дере горло, і темні в очах. Накажи мене не турбувати». Леді Гілфорд одразу зрозуміла, щось сталося. І розпитавши переляканих фрейлін, сама злякалася не на жарт. Виявляється, Мері побачила королеву, її дам і камаристок, які поверталися після полуденної меси. Через сильний мороз усі вони були закутані у важкі хутряні плащі і рухалися так обережно і повільно, що Мері вирішила покипкувати з них. «Кет!» – закричала принцеса фамільярно, кличучи королеву. «Кет, моя люба кет, ходи сюди, я тобі щось покажу!» Її подружка Фрейліна Леді Попінкорт спробувала зупинити Мері, злякавшись її зухвалості, але Мері лише штовхнула її у сніг і ще голосніше покликала Катерину Дами наближалися дуже обережно, оточивши і підтримуючи королеву, і Мері вже вирішила, що вони помітили підступ, коли Катерина раптом посковзнулася і почала падати вона спробувала втриматися на ногах, схопившись за свою камеристку іспанку Десаліас, але та зачепила ще когось, збивши з ніг, і цим остаточно штовхнула на слизький спуск королеву. Як вони падали, як котилися по мерзлій землі! Під гіркою виникла справжня купа мала зволаючих придворних дам, котрі заплуталися у шубах і спідницях. Королева опинилася самісінького низу, лежала тиха й бліда, без кровинки на обличчі. А мері реготала, мов божевільна, лише коли до неї підскочила іспанка панка Десаліас і з розмаху відпустила ляпаса, вона сторопіла. Дурепа, ідіотка. Карамба. плутаючи англійські іспанські слова, кричала Десаліас в обличчя розгубленій принцесі. «Королева вагітна! Якщо з нею щось карамба, я сама знищу тебе!» Вона кинулася допомагати дамам піднімати Катерину. Тепер вже Мері злякалася, зіщулилася, утягши голову в плечі. А королева раптом болісно застогнала, потім заплакала і почала читати молитву. І Мері, зрозумівши, що накоїла, що сили кинулися тікати, вирішивши вдатися до свого улюбленого методу, до симуляції, сподіваючись, що якщо вдаватиме хвору, її покарають не надто строго. Проте Ледік Гілфорд добре розуміла, що після цієї витівки мері мало що могло врятувати, хоча через страх принцеса справді мала вигляд хворої, навіть вкрилася нервовою висипкою.